Göte Salamander, Legendás állatok és megfigyelésük G.K. Rowling, Olivia Lomeneggi rajzaival Animus Kiadó, Budapest, 2018 A szerzőről Göte Artemis Fido Salamander 1897-ben született. A legendás bestiák iránti érdeklődés csíráját édesanyja plantálta Beli, aki szenvedélyes hipogriftenyésztő volt. A Roxfort Boszorkány és Varázsló képző szakiskola elvégzése után Salamander a mágiaügyi minisztérium varázslény felügyeleti főosztályán helyezkedett el. Miután eltöltött két saját bevallása szerint lélekölően unalmas évet a házimanó áttelepítési részlegnél, áthelyezték a bestia tagozathoz, ahol a bizarr mágikus állatokról szerzett kimagasló tudása gyors előmenetelt biztosított számára. Azzal együtt, hogy szinte kizárólag szalamander érdeme a vérfarkas nyilvántartó 1947-es megalapítása, ő maga a kísérleti keresztezés tiltó törvényre a legbüszkébb. Az 1965-ben hatályba lépett jogszabálynak köszönhető hogy sikerült gátat vetni az új, szelidíthetetlen szörnyetekfajták kitenyésztésének Nagy-Britanniában. Salamander a sárkányügyi kutató és ellenőrző központ munkatársaként számos alkalommal járt külföldi kutatóúton. Ezek során gyűjtött anyagot világsikert aratott Legendás állatok és megfigyelésük című művéhez. Göte Salamandert a mágikus bestiák tanulmányozása a magi területén végzett munkásságáért 1979-ben a ezüst fokozatával tüntették ki. A nyugalmazott tudós Dorsetben él feleségével, Porpetinával és három apró Murmánc kedvencével, Hopsival, Morcival és Torkossal. A Harry Potter sorozat kötetei 1. Harry Potter és a bölcsek köve 2. Harry Potter és a titkok kamrája. 3. Harry Potter és az aszkabani fogoly. 4. Harry Potter és a tűzserlege. 5. Harry Potter és a főnix rendje. 6. Harry Potter és a félvérherceg. 7. Harry Potter és a halál erekéi. Illusztrált kiadások Jim K rajzaival 1.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 A nagy-britanniai Comic Relief-et brit komikusok alapították 1985-ben azzal a céllal, hogy anyagi támogatást gyűjtsenek a társadalmi igazságosság előmozdítását és a szegénység leküzdését célzó projektekhez. Ennek a könyvnek a nemzetközi értékesítésből származó pénzt a Comic Relief Nagy-Britanniában és világszerte gyermekek és fiatalok megsegítésére fordítja, hogy azok biztonságban, egészségben, tanultan és magabiztosan nézhessenek szembe a jövővel. A Harry Potter könyvek világosságot teremtő bűbájáról elnevezett Lumos Foundation-t G.K. Rowling alapította annak a célnak az elérése érdekében, hogy 2050-re világszerte megszűnjön a veszélyeztetett gyerekek árvaházi és intézeti nevelése, és a jövő nemzedéke, szerető családban nőhessen fel. Köszönjük G.K. Rowlingnak, hogy megalkotta ezt a könyvet, és minden jogdíjáról nagylelkűen lemondott a Kamikrelif Relief és a Lumos javára. A szerző előszava Csak a varázslóknak szánt változatba.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 Szerkesztőségi megjegyzés A múgliknak e a szokásos szöveg. Ezek mind kitalált lények. Semmi baj. Nem kell félni. Jó szórakozást. És a többi. Bevezetés A műről Jelenírás a legendás állatok és megfigyelésük sokévi utazgatás és kutatómunkagyümölcse. Úgy tekintek vissza a hajdani 7 éves varázslóra, aki szobájában üldögélve hosszú órákat töltött tohonya turkák boncolásával, hogy irigylem őt a ráváró utazások miatt. Igen, irigylem azt a turka béltől szútykos kezű fiút, aki felnőve bejár majd éjsötét dzsungelt és verőfényes sivatagot, csúcsokat és süppedő mocsarakat, hogy megkeresse mindazon bestiákat, melyek e könyvben bemutatásra kerülnek. Öt kontinensen kutattam, oduk, vackok és fészkek után, száz országban tanulmányoztam a mágikus bestiák viselkedését, meggyőződtem képességeikről, megnyertem bizalmukat, és ha a szükség úgy hozta, úti elkergettem őket. A legendás állatok keletkezésének története 1918-ra nyúlik vissza, amikor is Augustus Ferreg úr volt olyan kedves és megkérdezte tőlem, volna -e kedvem tudományos igényű kézikönyvet írni a mágikus lényekről az obskurus könyvek számára. A mágiaügyi minisztérium alacsony beosztású hivatalnakaként kapva kaptam a lehetőségen, hogy kiegészíthetem szánalmas heti csarlós fizetésem, Egyszer mint mind tölthetem szabadságomat új mágikus fajok után kutatva. Így hát a legendás állatok elkészült, s immár sokadik kiadását éri meg. Jelen igyekszem választadni néhányra azon kérdések közül, melyek a mű 1927-es megjelenése óta rendszeresen érkeznek hozzám a heti póstazsákban. Az első és legfontosabb e kérdések közül, mit nevezünk legendás állatnak, avagy bestiának? Mit nevezünk bestiának? A bestia fogalom meghatározása évszázadok óta vitatárgyát képezi. Ez a tény talán meghökkentő lehet a magizoológia kezdő művelője számára, de könnyen rávilágíthatunk a problémára azzal,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 Egy tucat furkos botokkal felszerelkezett troll neki látott szétverni a berendezést, a banyák pedig felalá osontak, porhanyós húsú gyermekeket keresve. Az elnök, mikor felállt, hogy megnyisse az ülést, nyomban elcsúszott egy rakás porlok trágyán. Erre átkozódva kivonult a teremből. Amint a fentiek alapján belátható, a két lábon járás korán sem garantálta, hogy az adott mágikus lényt,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 Kimondták Ilfrakombi lakóira az évszázad legkiterjedtebb kollektív felejtés átkát, kivédve a katasztrofális következményeket. 1972-ben megjelent Muglik, akik tudják című könyvében, Bleheim talk azt állítja, hogy Ilfrakombi néhány lakója elkerülte a tömeges emléktörlést. Egy dumás dörg csúf nevű mugli a mai napig hangoztatja a déli partvidé kocsmáiban,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 a fent leírt intézkedések csupán utalni hivatottak a varázslény felügyeleti főosztály tevékenységének hatókörére. Már csak az a kérdés van hátra, amelyre a szívünk mélyén mindannyian tudjuk a választ. Miért van az, hogy társadalmi és egyéni szinten egyaránt ilyen kitartóan védelmezzük és rejtegetjük a mágikus bestiákat, közöttük azokat is, amelyek megáltalkodottan vérszomjasak és szelidíthetetlenek? A válasz egyértelmű. Azért, hogy a boszorkányok és varázslók jövendő nemzedékei épp úgy gyönyörködhessenek különös szépségükben, képességeikben, ahogy az nekünk megadatott. Munkám célja nem több, mint bevezetni az olvasót a legendás bestiák színpompás, gazdag világába. A következő oldalakon 81 faj leírása található, de biztosra veszem, hogy a magizoológia még az idén újabb fajt fedez fel, s így megjelenhet majd a legendás állatok és megfigyelésük újabb, bővített kiadása is. Addig is legyen szabad elmondanom. Nagy örömömre szolgál, hogy könyvemet forgatva ifjú boszorkányok és varázslók nemzedékeinek sora ismerte meg, és talán kedvelte is meg az általam hőn szeretett, mágikus bestiákat. A Mágiaügyi Minisztérium által meghatározott osztályok A Varázslény felügyeleti főosztály minden ismert bestiát, mágikus értelmes lényt és szellemet besorol egy öt kategóriából álló rendszerbe. A besorolás az adott faj tapasztalati úton megállapított veszélyességét hivatott tükrözni. Az osztályok a következők. A Mágiaügyi Minisztérium által meghatározott M-M osztályok 5X-es osztály Bizonyítottan varázslót ölt, idomításra, szelidítésre alkalmatlan. A 4X-es osztály Veszélyes, kezelése, szaktudást igényel, csak magasan képzett varázsló tud bánni vele. 3X-es osztály Képzett varázslóra nem veszélyes Két x-es osztály. Ártalmatlan, szelidíthető. Egyikszes x-es osztály. Unalmas. Egyes bestiák besorolása magyarázatra szorul. Ezekben az esetekben az indoklást lábjegyzet formájában közlöm. A képen kínai gömblánk sárkány. Más néven oroszlán sárkány. Besorolása 5X-es osztály Legendás állatok A-Z-ig Angol elnevezésük szerinti ABC sorrendben Akromantula Besorolása 5X-es osztály Az akromantula 8 lábú emberi beszédre képes óriás pók. Őshazája Borneo, ahol a sűrű dzsungeleket lakja. Jellemzői, egész testét sűrű fekete szőrzet borítja. Terpesztávolsága nagy, akár a négy és fél métert is elérheti. Ha izgatott vagy dühös, csáprágójával jellegzetes csattogó hangot hallat, mérgező válladékot termel. Az akromantula ragadozó bestia. A nagy testű zsákmányokat kedveli. Harangalakú hálóját a talajon szövi. Nősténye, mely nagyobb méretű a hímnél, Láthéjú fehér strandlabda méretű tojásokat rak, egyszerre akár százat is. A kicsinyek 6-8 hét múltával kelnek ki. A Varázslény felügyeleti főosztály, A kategóriájú, kereskedelmi forgalomba nem hozható cikknek minősítette az akromantula tojását, így csempészése és árusítása súlyos büntetést von maga után. Az akromantuláról úgy tartják, mágusok tenyésztették ki. Számos más bűbáj teremtette szörnyhöz hasonlóan, eredetileg azzal a céllal, hogy varázslóhelyeket, illetve kincseket őriztessenek vele. A beszélő bestiák általában nem maguktól tettek szerte képességükre. Ebből a szempontból kivételt képez a goromka. A kísérleti keresztezés tilalma csak századunkban lépett életbe, tehát jóval az Akromantula első dokumentált észlelése 1794 után. Az akromantula az emberét megközelítő értelmi képességei ellenére nem idomítható. Varázslókra és múglikra egyaránt rendkívül veszélyes. Azon híresztelést, mely szerint Skóciában is található egy akromantula telep, nem erősíti meg semmiféle bizonyíték. Hamukuszma Besorolása 3x-es osztály a hamukuszma, a hosszabb ideje égő, őrizetlenül hagyott mágikus tüzek parázsában keletkezik. Mágikus minden olyan tűz, amely varázszer a például hopport tartalmaz. A vékony sápat szürke siklószerű lény születése után nyomban elhagyja a tüzet, és elkúszik az épület sötétebb részei felé. Útját hamucsík jelzi. A hamukusma egyetlen óráig él. Miután talált egy félre eső helyet, s ott lerakta tojásait, egyszerűen elporlad. Tojása izzóvörös színű és tűzforró. Ha nem hűttik le a megfelelő bűbájjal, percek alatt felgyújtja a lakóépületet. Aki tehát észreveszi, hogy egy vagy több hamukusma szabadult el a házában, azonnal eredjen a nyomába és sürgősen kutassa fel a hamukuszma fészket. A lehűtött tojás a szerelmi báítalok értékes hatóanyaga. egészben elfogyasztva pedig gyógyítja a maláriát. Hamukusmával a világ minden részén találkozhatunk. Augurán Más néven Irfőnix Besorolása 2 osztály Az Augurán Nagy-Britanniában és Írországban honos, de Észak-Európában is felbukkan néha egy-egy példánya. Zöldes-fekete tollazatú, sovány mélabusnak tetsző madár. Megjelenésében némileg emlékeztet egy csökött, alultáplált kesejűre. Rendkívül félénk állat. Tüskés bokrokban fészkel, táplálékát nagyobb rovarok és tündérek alkotják. Napjait túlnyomó részt alakú fészkében megbújva tölti, csak szakadó esőben kell szárnyra. Az augurán jellegzetesen mély, lüktető énekét egykor a halál előjelének hitték. A varázslók elkerülték az augurán fészkeket, nehogy meghallják a szívszorító hangot. Mondják, több mágus is szívrohamot kapott, amikor a bokrok közelében járva megütötte a fülét az augurán sírása. Ütődött Urikról köztudott, hogy hálószobájában nem kevesebb, mint ötven augurán tartott házi kedvenc gyanánt. Egy különösen csapadékos tél során Uriknak, a madarak kitartó panaszos énekét hallgatva az a téveszméje támadt, hogy ő maga elhalálozott és kísértetté vált. Ezt követően számos próbálkozást tett arra, hogy átsétáljon házafalán, melynek következtében, ahogy biográfusa Radolfusz Kondolens írja, több rendbeli szenvedett. A kitartó vizsgálódások azonban végül kimutatták, hogy az augurán énekével csupán az eső közelettét jelzi. Lásd, Gulliver Pokebi, miért nem haltam meg az augurán szavára? Kis piros könyvek, 1824. Azóta divattá vált az auguránt, mint házi időjós tartani, bár a madárnak a téli hónapokban tapasztalható szüntelen óbégatása sokak szerint elviselhetetlen. Az augurántolla pennaként nem használható, mivel taszítja a tintát. Baziliszkusz Más néven a kígyó királya. Besorolása 5 osztály. A források szerint az első baziliszkusz kitenyésztője hittványherpom volt. A párszaszájú görög fekete mágus hosszas kísérletezés után jutott arra a felfedezésre, hogy a tyúktojásból, ha varangykotlik kotlik rajta, hatalmasra megnövő, minden más hüllőnél veszélyesebb kígyó kell ki. A baziliszkusz teste fénylőzöld, hossza a 15 métert is elérheti. A hím példányok skarlátvörös fejtollaikról ismerhetők fel. A baziliszkusz méregfogával is tud ölni, de legveszélyesebb fegyvere hatalmas, sárga szeme, aki belenéz, azonnal meghal. Ha elegendő mennyiségű táplálékhoz jut, emlősöket és madarakat eszik, de a legtöbb hüllőfajt is elfogyasztja. A kígyó királya jelentős kort érhet meg. Hitványherpon Baziliszkusza állítól közel 900 évig élt. Bár a Baziliszkusz költést a középkor óta törvény tiltja, tény, hogy a tevékenység igen könnyen eltitkolható. Elég kivenni a tojást a varangyalól, amikor megjelennek a varázslény felügyeleti főosztály ellenőrei. Mivel azonban a Baziliszkusznak csak pár tud parancsolni, a fekete mágusok többsége épp úgy tart a bestiától, mint bárki más. Bizonyára ennek tudható be, hogy legalább 400 éve senki nem találkozott baziliszkusszal Nagy-Britanniában. Parókás pörgencs Besorolása 3X-es osztály Az Ausztráliában honos rovar, körülbelül 12 mm-es, s bár színe élénk zafirkék, sebes röpte miatt a múglik csak elvétve veszik észre,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 a bűvös bizsere nevű népszerű édesség összetevői között is szerepel. Bólintér Besorolása 2X-es osztály A Bólintér faőrző kisbestia, Nyugat-Anglia, Dél-Németország és egyes skandináviai erdők lakója. Igen nehéz észrevenni, mivel kicsiny, Maximum 20 cm magas és apró barna szeméről eltekintve egy darab gajas fakéregre hasonlít. A bólintér rovarevő, s alapjában véve igen félénk béketűrő lény. Ha azonban valaki ártó szándékkal közeledik az általa őrzött fához, köztudottan megvadul. A lomb közül leugorva támad, és hosszú hegyes ujjait az otthonát fenyegető, favágó vagy kéregfaragó szemébe válja. Ha fatetővel kínálják, az békésen elfogyasztja, és engedi, hogy a boszorkány vagy varázsló varázspálcájának való ágat vágjon a fájáról. Bundifult Besorolása 3x-es osztály A világszerte elterjedt bundifult,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 4X-es osztály A kentaur nem agresszivitása miatt kapott 4X-es besorolást, hanem mert különös tisztelettel kell bánni vele. Ugyanez vonatkozik a sellőkre és az egyszarúakra is. A kentaur fejét, törzsét és karját tekintve ember, deréktól lefelé azonban ló. A lótest színe változó. Mivel a kentaurok emberi értelemmel rendelkeznek, és beszélni is tudnak a fogalom szigorú értelmezése szerint nem bestiák a mágiaügyi minisztérium csak saját kifejezett kívánságukra sorolta őket ebbe a kategóriába lást a bevezetést a kentaúr erdő lakó lény ős hazája görögország de ma már európa szerte találunk kentaúr közösségeket a mágiaügyi hatóságok minden érintett országban kijelöltek olyan területeket, ahol a muglik nem háborgathatják a kentaúrokat. Jól lehet, ez utóbbiak maguk is el tudnak bújni az emberek elől, így igen szorulnak varázslói védelemre. A kentaúrok életéről keveset tudunk. Általánosságban elmondhatjuk, hogy varázslókkal és muglikkal szemben egyaránt bizalmatlanok. Stény, hogy nagyjából egyformán ítélik meg a két embercsoportot. Tíz-től ötven fős csordákban élnek. Azt tartják róluk, hogy jól értenek a gyógyításhoz, a jövendőmondáshoz, az íjászathoz és az astronomiához. Kiméra Besorolásuk 5x-es osztály A Kiméra ritka görög szörnyetek faj. Oroszlán feje, kecsketeste és sárkány farka van. Rendkívül veszélyes, gonosz és vérszomjas bestia. Egyetlen olyan esetet ismerünk, amikor valakinek sikerült elpusztítania egy kimérát, de a győztes varázsló annyira kimerült a harcban, hogy nem sokkal később lezuhant szárnyas lováról, lásd majd később, és szörnyet halt. A kimér a kategóriájú kereskedelmi forgalomba nem hozható cikknek minősül. Csippelke Besorolása 2 osztály A csippelkék parányi 1 mm-nél alig nagyobb élősködők. Rákéhoz hasonló testük és jókora olló párjuk van. A mágia vonzza őket,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 2X-es osztály A klampóc fánlakó bestia. Külseje békával keresztezett majomra emlékeztet. Őshazája Dél-Amerika, de exportált példányai világszerte megtalálhatók. Sima, szörtelembőre márványzöld, újjai között repülőhártya feszül. Hosszú, mozgékony végtagjainak hála egy oráng ügyességével lendül ágról ágra. Fejéből két kurta szar ki. Széles szája, mely pofájának vigyorgó kifejezést kölcsönöz, borotva éles fogakat rejt. Táplálékát főként gyíkok és madarak alkotják. A faj legjellegzetesebb külső jegye a homlok közepén elhelyezkedő jókora hólyag, mely vörös színtőlt és villogni kezd, ha a bestia veszélyt érez. Amerikai mágusok egykor előszeretettel tartottak klampócokat a kertjükben, hogy azok figyelmeztessék őket, ha mugli közeledik. A mágusok nemzetközi szövetsége azonban súlyos pénzbüntetések kiszabásával visszaszorította ezt a gyakorlatot. Az éjszakában világító lampóc hólyagokkal teli fa igen látványos volt ugyan, de túl sok mugli csábított arra, hogy megkérdezze a szomszédot, Miért hagyja fent még júniusban is a karácsonyi lámpafüzért? Krup Besorolása 3 osztály A krup Anglia délkeleti részéről származik. Villás farkától eltekintve nagyjából úgy fest, mint egy rasszel terrier. A krupot szinte bizonyosan mágusok tenyésztették ki, mivel varázslókkal szemben végtelenül engedelmes, a múglikhoz viszont ellenségesen viszonyul. Kiváló háztái tisztogató. A kerti törpétől a régi gumiabroncsig mindent megeszik. Krupp tartási engedély a varázslény felügyeleti főosztálytól szerezhető be. Az igénylőnek egyszerű vizsga keretében számot kell adnia arról a képességéről,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 A szemiflás bunda igen értékes, mivel a szőrszálakból láthatatlanná tévő köpeny szőhető. Dirikol Besorolása es osztály A dirikol pufók testű, tollazatú, repülésre képtelen madár. Maurícius szigetén őshonos. Igen jellegzetes módon menekül. Tól hullatva eltűnik, hogy aztán valahol másút felbukkanjon. Ezzel a képességgel a főnix is rendelkezik. Lást később. A faj érdekessége, hogy egykor a múglik is tudtak a létezéséről, bár ők Dodó néven ismerték. Mivel nem voltak tisztában vele, hogy a dirikol képes eltűnni, azt hitték, vadászaik kiirtották a fajt. Tekintve, hogy ez a tény a jelek szerint rádöbbentette őket a többi élőlény válogatás nélküli pusztításának veszélyeire, a mágusok nemzetközi szövetsége nem tartja célszerűnek eloszlatni a dirikól kihalásának tévhitét. Doxi más néven harapós tündér. Besorolása 3x-es osztály.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 Doxikat szép számmal találunk Észak-Európa szerte és Amerika hűvösebb éghajlatú vidékein. Petéjiket, melyekből egyszerre mintegy ötszázat raknak, a ássák. Lárváik két-három hét után kelnek ki. A doxinak kétszer sor apró hegyes méregfoga van. Doximarás esetén ellenszérumadása javallott. Sárkányok Besorolása 5X-es osztály A mágikus bestiák talán leghíresebb és az egyik legnehezebben elrejthető csoportja. Nőstényeik általában nagyobbak és agresszívebbek a hímeknél, de az utóbbiakhoz is csak speciálisan képzett, hozzáértő varázsló közelítsen. A sárkánybőr, vér, szív, máj és szarv Komoly varázserővel bíró, keresett cikkek, a sárkánytojás azonban A kategóriájú kereskedelmi forgalomba nem hozható árunak minősül. A sárkányok családjába tíz faj tartozik. Ezek néha kereszteződnek egymással, így ritka hibridek jöhetnek létre. A telivérfajok a következők: Antipoduszi opál az opászemű Új-Zélandon honos, de bizonyítottan átvándorol Ausztráliába is, ha eredeti élőhelyén túlszaporodik. Sárkánytól szokatlan módon nem hegyvidékeken, hanem völgyekben él. Mérete közepes, tömege mindössze két-három tonna. Talán a legszebb sárkányfajta. Pikkeje szivárvány színekben játszik, csillogó, sokszínű szemében nincs pupilla. Innen a neve. Élénk piros lángot fúj. Viszonylag békés természetű, Többnyire csak akkoról, ha éhes. Kedvenc tápláléka a juh, De tudva levőleg nagyobb zsákmány állatokat is elejt. A hetvenes évek végén lezajlott kengurumészárlást Feltehetőleg egy hím szemű követte el, Amelyet egy domináns nőstény előzött területéről. Az szemű tojás a sápat szürke, a fészekhez tévedő muglik általában őskövületnek tartják. Kínai gömblánk sárkány Más néven oroszlán sárkány Az egyetlen távol keleti sárkányfaj. Külseje igen szembetűnő. Testét sima, vörös pikkelyek borítják, fitosorban végződő pofáját aranyszínű tüskék veszik körül, Szeme látványosan kidülled. Nevét annak köszönheti, hogyha ingerlik, orjukain át gomba alakú tűzgomolyagot fúj. Test súlya 2-4 tonna, a nőstény nagyobb, mint a hím. Élénk piros, aranyjal pöttyözött tojásának héja nagyra becsült varásszer a kínai mágiában. A gömblánk sárkány agresszív, de fajtársai közelségét a többi sárkánynál jobban tűri. Néha még vadászterületét is hajlandó megosztani egy-két másik sárkányal. Mindenféle emlőst fogyaszt, de legjobban a sertést és az embert kedveli. Közönséges Velszi sárkány. A zöld sárkány remekül beleolvad hazája buj zöld mezőibe, bár fészkét a hegyvidéken rakja, ahol az állomány fennmaradását biztosítandó rezervátumot jelöltek ki számára. Az ilfrakombi incidens ellenére, lásd a bevezetőt, ezzel a sárkányfajjal van a legkevesebb gond. Az opál szeműhöz hasonlóan, főleg juhokra vadászik, az emberek elől elbújik. A velszizöld sárkány jellegzetes, meglepően dallamos üvöltése könnyen felismerhető.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 Magyar mennydörgő sárkány A legveszedelmesebbnek tartott sárkányfaj. Kimondottan óriás testét fekete pikkelyek borítják. Szeme sárga, szarvai és a farkából kiálló tüskék bronzvörösek. Kivételesen hosszú csóvát tud fújni, akár 15 méteres is. Cement tojásának héja rendkívül kemény töréséhez a kicsinyek kikelésükkor a farkukat használják, amelyen addigra kifejlődnek a tüskék. A magyar mennydörgő sárkány kecskét juhot, és ha teheti, embert teszik. Norvég tarajos sárkány A norvég tarajos meglehetősen hasonlít a mennydörgőhöz, de nem farok tüskéi vannak, hanem erőteljes, szurok-fekete sorakoznak a gerince mentén. Fajtársaival szemben különösen ellenséges, állománya napjainkra erősen megcsappant. Alig van olyan nagytestű szárazföldi emlős, amit ne fogyasztana el, és sárkánytól szokatlan módon a vízi állatokat sem veti meg. Egy bizonyítékokat nélkülöző beszámoló szerint 1902-ben a norvég partok közelében egy tarajos sárkány elragadott egy bálnaborjút. A tarajos tojása fekete, kicsinyei a többi fajhoz képest korán, már egy-három hónapos korukban elkezdenek tüzet fújni. Perui viperafogú A legkisebb, egyben a leggyorsabb röptő az ismert sárkányfajok közül.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 Exterminátorok bevetésével kellett gondoskodnia a vészesen megnövekedett viperafogú állomány csökkentéséről. Román hosszú szarvú A hosszú szarvú pikkeje sötét -zöld. fején hosszú, csillogó, aranyszínű szarvpár pompázik. Azzal sebesíti meg áldozatát, mielőtt megpörkölné. Őrült szarva értékes báital hozzávaló. A hosszú őshazájában terül el ma a világ legjelentősebb sárkányrezervátuma, ahol nemzetközi varázslócsapat tanulmányozhatja közvetlen közelről a különféle sárkányokat. A hosszú szarvúakat napjainkban intenzív szaporítási programnak vetik alá, mivel számuk az utóbbi években elsősorban a virágzó szarvkereskedelem miatt erősen lecsökkent. A sárkányszarv ma B-kategóriájú, forgalmazható varázscikk. Svéd sróforrú sárkány A svéd sróforrú, tetszetős külsejű, ezüstös pikkejű sárkány. Bőre keresett varázsipari nyersanyag, védőkeztűt és pajzsot készítenek belőle. Orjukain vakító kék szúrólángot fúj,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 a bocsárka Európa, Észak- és Dél-Amerika lápvidékeinek lakója. Ha mozdulatlan, könnyen összetéveszthető egy fadarabbal, de ha közelebbről megszemléljük, észrevehetjük uszonyszerű tappancsait és éles fogait. A bocsárka csúszva, kígyózva közlekedik a mocsárban. Főleg kisemlősöket fogyaszt, de súlyos sebet ejthet a sétáló ember bokáján is. Legkedveltebb csemegéje azonban a mandragóra. Sok mandragóra tenyésztővel előfordult már, hogy legszebb palántájának levelét félrehajtva szétmarcangolt véres szafatokat talált, a bocsárka lakomájának maradékait. Erkling Más néven Villi Besorolása 4 x osztály Az Erkling manószerű bestia, a németországi fekete erdőben őshonos. Nagyobb, mint a kerti törpe, átlagosan 90 cm magas, arca hegyes és jellegzetes hangon nevet. Hangja hipnotikus erejű, különösen a gyerekekre hat, akiket az Erkling igyekszik elcsalogatni a felnőttektől, hogy azután felfalja őket. A német mágiaügyi minisztérium szigorú óvintézkedéseinek köszönhetően az utóbbi évszázadokban minimálisra csökkent az Erklingek által elkövetett gyilkosságok száma. A legutóbbi ismert Erkling támadás, amely egy hat éves varázsló gyermeket Bruno Schmidtet ért, a bestia halálával végződött. Az ifjú Schmidt ugyanis fejbe csapta az Erklinget apja kompakt üstjével. Randalór Besorolása 4X-es osztály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 A tündér legfeljebb ötven petét rak, azokat levelek alsó oldalára rögzíti. A petékből szimpompás hernyók kelnek ki, melyek 6-10 napos korukban bebábozódnak, hogy egy hónap múltán kifejlett szárnyas egyetként szülessenek újjá. Tűzes rák Besorolása 3x-es osztály. Nevük ellenére a tüzes rákok inkább megtermettek nőcre emlékeztetnek. Páncéjukat égkövek sokasága díszíti. Őshazájukban a Fidzsi szigeteken egy partszakaszt védelmi övezetnek jelöltek ki számukra, nem csak az értékes páncéltól esetleg kísértésbe eső muglik távol tartására, hanem a gátlástalan varázslók miatt is, akik díszes üstként használják a páncélt. A tüzes rák egyébként hatásosan meg tudja védeni magát, hátsójából lángott szór támadójára. A tüzes rák különengedéllyel kedvtelésből tartott állatként importálható. Futóféreg Besorolása egyik szes osztály A vastag barna futóféreg nedves helyeken vizes él.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 Besorolása 3X-es osztály A hurú feltűnően élénkszínű afrikai madár. Lehet narancsárga, rózsaszínű, citromzöld vagy sárga. Tollából igen szépenna készíthető, de szimpompás mintás tojása is kedvelt. Éneke, bár kezdetben kellemes hallgatni, hosszú távon őrítő hatású,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 Amiről utóbb kiderült, hogy egy döglött borc. A némi toátkot havonta meg kell újítani. A hurúvásárláshoz külön engedély szükséges, mivel az állattartás a fokozott körültekintést igényel. Padlásszörny. Más néven padlásszellem. Besorolása kétixes osztály. A padlásszörny, Tévesen sírtúró rém, csúf, de nem különösebben veszélyes lény. Külsőre elég ijesztő, teste kissé nyálkás és fogszabályzásra is szorulna. Általában varázslók birtokában lévő házak padlásán vagy pajtájában lakik, ahol összefogdossa és elfogyasztja a pókokat, lepkéket. Gyakran hallat panaszos hangokat, néha kisebb tárgyakat haigál céltalanul, de alapjában véve Jámbor, együgyű lény, legfeljebb rámordul arra, aki elbotlik benne. A varázslény felügyeleti főosztályon belül működő padlásszörny különítmény minden esetben eltávolítja a bestiákat a múgli kézbe kerülő ingatlanokból, de a varázslók számára a padlásszörny jelenléte általában kedvelt társalgási téma, sőt sok családban házi kedvencnek tekintik. Budongó Besorolása 3X-es osztály Az Európa északi tájain honos budongó szürke, szőrös testű repülő rovar. Melankólia keltő melaszt termel, melyet a hopszánglevél elfogyasztása után fellépő hisztéria gyógyítására használnak. A budongó gyakran költözik be mély kasokba, s fertőzi meg a mézet. Fészkét faúduban, barlangban, vagy más sötét félre eső helyen építi. Csalánnal táplálkozik. Kerti törpe Más néven gnóm Besorolása kítixes osztály A gnóm egész Észak-Európában is, Észak-Amerikában elterjedt, közönséges kerti kártevő. Magassága Körülbelül 30 cm. Feje aránytalanul nagy, lába erős, csontos. Eltávolításának módja. A lábánál fogva megforgatjuk, hogy elszédüljön, majd a kerítés fölött kihajítjuk a kertből. A törpenemesítéshez goromkát is használhatunk, bár ezt a módszert manapság sok varázsló túlkegyetlennek tartja. Böklenc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 Az eféle kísérlet többnyire kudarccal végződik, ezért gyakori a böklenc ejtette sebekkel borított troll. Az őrült böklenc szarv, mely sok varázs főzett hozzávalója, drága termék, hiszen a szarvat igen nehéz megszerezni. A böklenc bőre még a sárkányénál is ellenállóbb, a legtöbb bűbáj lepattan róla. Griff. Besorolása 4x-es osztály. A Griff fejét és melső lábát tekintve óriássasra emlékeztet, teste és hátsó lába viszont oroszlánt idéz. hazája Görögország. Csak úgy, mint a szfinxet, lást később, a Griffet is gyakran alkalmazzák kincsek védelmére. Bár a Griff nem épszeli természetű, Tudunk egy esetről, mikor egy kis csapat jól képzett varázsló összebarátkozott egyel. A griff nyers hússal táplálkozik. Kákalag Besorolása 2 x osztály Nagy-Britannia és Írország tavaiban találhatunk rá erre a halványzöld, hegyes szarvú, apró halakkal táplálkozó vízidémonra.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 Skócia partjainál befogtak és megszelídítettek egy gyönyörű, kék-aranyderes példányt. A Hippocampus nagy, félig átlátszó tojásában jól megfigyelhető az ebicsikó. Hippogriff Besorolása 3x-es osztály. A Hippogriff sasfejű lótestű nagybestia. Európából származik, de mára az egész világon elterjedt. Szelidítése szaktudást igényel. A hippogriff megközelítésekor nézzünk az állat szemébe, s békés szándékunkat jelezzük meghajlással. Ha a bestia viszonozza a gesztust, oda mehetünk hozzá. A hippogriff elsősorban a földből kikapart rovarokkal táplálkozik, de szívesen elfogyaszt madarakat és kisebb emlősöket is. Fészkét a földön építi, s egyetlen nagy, törékenyhélyű tojást rak, amelyből alig 24 óra múlva ki kell az utódállat. A kicsi egy hét alatt megtanul repülni, de hosszabb utakra csak hónapok múltán tudja elkísérni anyját. Békafejű hodag Besorolása 3x-es osztály A hodag akkora, mint egy nagyobb kutya. Szarvat visel, pirosan izzó szeme és hosszú hegyes fogai vannak. Mágikus tulajdonságokkal elsősorban a szarva rendelkezik, aminek örleménye ellenállóvá teszi az embert az alkohol hatásával szemben, valamint hét napon és hét éjszakán át tartó folyamatos ébrenlétet tesz lehetővé. Ezt a fajt a szintén Észak-Amerikában honos polipsárkányhoz hasonlóan viszonylag gyakran észlelik a múglik. A hodag bár elsődleges zsákmányálata a holdborjú, gyakori éjszakai látogató a mugli farmokon. A Makusa Magnik félrevezetési osztálya jelentős energiát fordít arra, hogy hiteltelenítse a hodagészlelésekről szóló beszámolókat a mugli körében. A hodagok vadászterületét már a többé-kevésbé sikerült egy viszkonzini rezervátumra korlátozni. Tohonya -turka. Besorolása egyik x osztály A tohonya -turka Skandináviából terjedt el Európa északi részén. Gombára emlékeztető húsos, rózsaszín testén fekete, drótszerű sörtéket találunk. Gyorsan szaporodik, egy átlagos méretű kertet néhány nap alatt megtölt. Fő tápláléka a földigi lista, Felkutatására izmos tapogatóit használja, melyeket gyökérmódjára a földbe ereszt. A tohonyaturka a kerti törpe kedvelt csemegéje, de más említése méltó hasznot nem hajt. Szarvaskígyó Besorolása 5 osztály A szarvaskígyók fajának világszerte számos változata él. A távol keleten ma is hatalmas példányokat fognak be, az Európa nyugati felén élt változatnak azonban már csak a régi bestiáriumokban találjuk nyomát. A báital alapanyagokat gyűjtő, varázslóvadászok mohósága miatt a lény eltűnt kontinensünkről. Napjainkban csak Észak-Amerikában él igazán sok és sokféle szarvas kígyó. A legismertebb és legtöbbre értékelt faja, a homlokán drága követ visel, erről azt mondják, a láthatatlanná válás és a repülés képességével ruházza fel birtokosát. Fennmaradt egy legenda, amely az Ilver Morni boszorkány és varázslóképző iskola alapítójáról, Izolt szájről és egy szarvas kígyóról szól. Szájernek, aki állítólag értette a kígyó beszédét, az állat felajánlotta szarva reszelékét, amit a boszorkány a legelső Amerikában készült varáspálca magjaként használt fel. Az Ilver Morni egyik háza is a szarvaskígyóról kígyóról kapta a nevét. Pimmass. Más néven Imp. Besorolása 2X-es osztály. Kizárólag Nagy-Britanniában és Írországban előforduló kisbestia.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 a goromka Nagy-Britanniában, Írországban és Észak-Amerikában honos. Csupán annyiban különbözik egy nagyra nőtt mennyéttől, hogy tud beszélni. Alacsony értelmi szintjéből kifolyólag, azonban tartalmas eszmecsere nem folytatható vele. Megnyilvánulásai rövid, s gyakran sértő kijelentésekre korlátozódnak, ezekkel viszont cseppet sem fukarkodik. A goromkák életük nagy részét a föld alatt töltik. Főleg kerti törpékre vadásznak, de zsákmányú lejtik a vakondot, a patkányt és a mezei egeret is. Nosztallang Besorolása 2X-es osztály Az Európa és Amerika északi részén elterjedt Nosztallang aprótestű, kékpetyes, rovarevő madár. Érdekes tulajdonsága, hogy élete végéig néma, de halála percében hosszan felkiált. Búcsú dalával kiad magából minden hangot, amit életében hallott, visszafelé öklendve fel azokat. A nosztallangtól az igazság és memóriaital egyik hozzávalója. Kappa Besorolása 4 x A kappa japán vízi démon, sekélytavak és folyók lakója. Majomra emlékeztet, de testét szőrhelyett pikkelyek borítják. Feje tetején vízzel teli üveg található. A kappa az élő ember vérével táplálkozik, de nem támad meg olyan szemét, akitől kap egy olyan uborkát, amelybe az illető belekarcolta a nevét. Ha kappával kell harcolnunk, igyekezzünk elérni, hogy a bestia meghajoljon, ha ugyanis így tesz, fejüregéből kifolyik a víz, s a kappa elveszíti minden erejét. Kelpi Besorolása 4 x osztály Ez a Nagy-Britanniában és Írországban honos vízidémon, amellett, hogy rengetegféle alakot képes ölteni, leggyakrabban hínár ló képében jelenik meg. A hátára csalogatja a gyanútlan vándort,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 az európai és Amerika északi felén honos acsarkát a muglik általában sündisznónak nézik. Külsőre a két faj valóban tökéletesen egyforma, de van köztük egy fontos viselkedésbeli különbség. A sün, ha élelmet tesznek ki neki a kertbe, elfogadja és elfogyasztja az adományt. Az acsarka ezzel szemben a gesztusból arra következtet, hogy a ház lakója csapdába akarja csalni őt, és bosszúból feldújja a kertet, nem kímélve se növényt, se díszeket. Nem egy mugli gyermek szenvedett már el büntetést olyan vandál cselekedetért, melynek valódi tettese egy sértődött a csarka volt. Murmánc Besorolása 3X-es osztály a murmáncot, ezt a macska-szerű kisbestiát Nagy-Britanniában tenyésztették ki, de ma már a világ minden részébe exportálják. A murmánc bundája foltos, petyes vagy tarka, füle feltűnően nagy, farka az oroszlánéhoz hasonló. Okos, önálló, esetenként agresszív állat, de ha megkedvel egy boszorkányt vagy varázslót, remek házi kedvenc válik belőle. Különleges képességei közé tartozik, hogy felismeri az alattomos gyanús egyéneket, és biztos ösztönnel hazavezeti eltévedt gazdáját. Keresztezhető a macskával, egyszerre legfeljebb nyolc kölyköt fiadzik. Murmánc a krubhoz és a hurúhoz hasonlóan csak engedéllyel tartható, mivel külseje elég szokatlan ahhoz, hogy felkeltse a muglik érdeklődését. Leprikón Más néven Írmanó Besorolása 3 osztály A leprikónok értelmesebbek a tündéreknél, siobbindulatúak a pimmasoknál, a pixiknél, vagy épp a doksiknál, De azért pajkos kisbestiák. Kizárólag írországban fordulnak elő. Színük zöld, Magasságuk körülbelül 15 cm. Kezdetleges ruhájukat levelekből készítik. Képesek az emberi beszédre, ezzel egyedül az apró népbe tartozó fajok között, de sosem kérvényezték, hogy vegyék fel őket az értelmes lények sorába. A leprikón eleven szülő. Erdőkben, illetve erdős vidékeken él, de szereti felhívni magára a múglik figyelmét, ennek következtében majdnem olyan gyakori figura a mugli gyermekirodalomban, mint a tündér. Az aranyhoz megtévesztésig hasonló anyagot termel, ami néhány óra múlva eltűnik. Ezt roppant szórakoztatónak tartja. Levelekkel táplálkozik, s bár megrögzött csíntevő hírében áll, nem tudunk róla, hogy valaha is súlyos kárt vagy maradandó sérülést okozott volna bárkinek. Hóhérlepel Más néven élő szemfedő Besorolása 4 x osztály A hóhérlepel szerencsére ritka bestia, s csak a trópusokon fordul elő. Fekete köpenyhez hasonlít, vastagsága körülbelül egy cm. Az áldozat bekebelezése és megemésztése után egy ideig valamivel vastagabb. Éjjelenként a földön siklik. A hóhérlepelről szóló legelső beszámoló szerzője, Flavius Bölbi Mágus, aki 1782-ben Pápua új gínéai nyaralása során túlélt egy hóhérlepel támadást. Naplójában így ír. Hajnali egy óra tájt, midőn végre elnyomott volna az álom, Egyszerre halk suhogás ütötte meg fülem. Áhiszemben, hogy a küntmagaslófa lombjának zaját hallám, megfordultam ágyamban, hátamat mutatván az ablaknak, s akkor pillantásom egy forma és alak nélkül való, éjfekete ányra ese, mely hálószobám ajtaja alatt siklott befelé. Mozdulatlanul feküdtem, találgatván, vaj mi vetheti árnyékot egy szobában, Melyet csupán a holdvilága ér. Mivel nem mozdulék, A hóhérlepel bizonyjal azt hitte, Kiszemelt áldozata aluszik. Mód felett elborzadék viszont, Midőn látnom kellett, Hogy az árnyék mászni kezd felfelé ágyamon. Hamarost könnyű terhét is érezém testemen. Mint holmi lebegő szélű hullámzó fekete köpeny, Úgy kúsza a bestia arcom iránt. Már államon érezém nyírkos érintését, Midőn rémültem felültem az ágyban. Az állnok szörnyeteg, Iparkoda megfojtani engem oly módon, Hogy rátapadt arcomra, Betakarván szájam, nem különben ordlikam, Hanem én hadakoztam ellene, Bőrömön tapasztalva elborító hűvösségét. Segedelmet híni nem bírtam, Megmarkolám hát jó varázsos pálcám, Arcomon a bestiával, éltető ájer híján mindinkább elkábulék, de figyelmem erőnek erejével a bódító átokra irányozván, annak utána pedig, mivel az átok nem gyűrte le a szörnyet, habár likat égetett az ajtóba, hátráltató rontásra, amely sajna épp oly kevés eredményt hozott. Kútyagosan vergődve tovább kapálódzék, s oldalt fordulván lezuhantam az ágyról. A hóhérlepel immár körbecsavarodott testemen, tudván, hogy hamarost eszméletem veszítem az ájer hiányától, megmaradt erőmet összegyűjtvén pálcámat a bestia halált hozó redőire szegeztem. Felidézém a napot, melyen a városi köpkő klub elnökének választaték, és elvégeztem a patrónus bűbájt. Azonnyomban friss ájer legyintette meg arcomat. Felpillantván látám, hogy patrónusom szarvával eltaszítá tőlem a halálos árnyat, amely a sarokba hulla, s azonmód eliszkolt. Flavius Belbi, Pápua Új Gínea Amint az Belbi drámai hangú beszámolójából is kiderül, a lepelt, csak a patronus bűbájjal győzhetjük le. Mivel azonban a nyavajás szinte mindig az alvó ember támadja meg, többnyire nincs lehetőség varázslással védekezni ellene. Megfojtott áldozatát a hóhírlepel ott helyben az ágyban megemészti. Azután kissé megvastagodott állapotban elhagyja a házat, s épp oly nyomtalanul eltűnik, mint az áldozatul esett ember. A lepel támadások áldozatainak számát gyakorlatilag lehetetlen megállapítani, mivel a bestia nem hagy nyomot. Azt már könnyebb megmondani, hány önző és gátlástalan varázsló próbálta óhérlepel martaléknak beállítani magát. A legutóbbi ilyen csalást Janusz Tiki követte el 1973-ban. A varázsló eltűnt az ágyából, az alábbi kusza betűkkel írt üzenetet hagyva az éjeli szekrényen. Jaj, rámászott egy óhérlepel, mindjárt megfulladok. A nyomok hiánya meggyőzte róla a családot, hogy Januszt valóban az említett szörnyeteg ölte meg. A feleség és a gyerekek mégyászának az a felkavaró hír véget, hogy Janusz mérföldnyire otthonától a zöld sárkány fogadóban tartózkodik, ahol élettársi kapcsolatot folytat a tulajdonos nővel. Fenékjáró fuvacs Besorolása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 egyes varázslók pedig bájitalokba keverik lefejt mérgét. A méreg felhasználását szigorú előírások korlátozzák. Petyes pecsrák Besorolása 3 x osztály A petyes pecsrák szárazföldi állat. Európa sziklás partvidékeinél. Annak ellenére, hogy némileg hasonlít a homárra, Semmiképp sem tanácsos megenni, mert húsa magas lázat és visszataszító zöldes bőrel színeződést okoz. A pettyes pecsrák páncéja világos szürke, sötét zöld pöttyökkel. Nagysága nem haladja meg a 30 centimétert. Főleg apró apróhélyes állatokat fogyaszt, de nagyobb testű zsákmánnyal is megbirkózik. Csípése különös mellékhatással jár. A sérültet az eset után körülbelül egy hétig bal szerencse üldözi. Akit pettyes pecsrák csípet meg, legalább egy héten át ne kössön fogadásokat, és ne kezdjen kockázatos vállalkozásokba, mert biztos kudarcra számíthat. Mantikór. Besorolása 5x-es osztály A manticor emberfejű, oroszlán testű, Skorpiófarkú görög szörnyeteg. Épp olyan ritka, s épp olyan vérszomjas, mint a kiméra. Úgy tartják, halkan dudorászik, miközben elfogyasztja áldozatát. A mantikor bőre visszaverszinte minden ismert bűbájt. Szúrása azonnali halált okoz. Sellő Besorolásuk 4x-es osztály Lásd a kentaurok besorolásához fűzött lábjegyzetet. Sellőket, más néven szirének, tritónok, szelkik, merrók, világszerte találunk, bár külsejük épp oly változatos, mint az embereké. Akárcsak a kentaurokéról, a sellők életmódjáról, szokásairól is vajmi keveset tudunk. A sellő nyelvet beszélő varázslók szerint Magas szervezettségi szintű, az élőhely fügvényében változó létszámú csapatokban élnek, s egyes közösségek lakóépületei valódi remekművek. A Kentaurokhoz hasonlóan a sellők is visszautasították az értelmes lény státuszt, s inkább bestiák maradtak. Lásd a bevezetést! A legrégebbi feljegyzésekben említett sellők a görög szirének és tritónok a mugli irodalomban és festészetben oly gyakran ábrázolt gyönyörű hableányok, a melegebb vizek lakói. A skóciai szelkik és az írországi merrók kevésbé szépek, de mint minden sellő, ők is rajonganak a zenéért. Zanzárd Besorolása 3X-es osztály A zanzárd körülbelül 25 cm hosszú, ezüstös zöldjík. Nagy-Britanniában és Írországban lelhető fel. Bármikor képes összezsugorodni, ennél fogva a muglik még soha egyetlen zanzárdot sem vettek észre. A zanzárdbőrt a varázslók nagybecsben tartják, mivel kiváló erszény pénztárca készíthető belőle. A pikkelyes bőr idegen közelettére összezsugorodik,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 Háromxes osztály. A loboncos futkár patkányszerű lény, Nagy-Britannia partvidékeinek lakója. Hátán tengeri rózsára emlékeztető kinövés található. Ez a lobonc, ha pácolva megesszük, ellenállóbbá tesz az átkokkal, rontásokkal szemben. Túl nagy mennyiségben fogyasztva azonban csúnya vörös szőr tőle a fülünkben. A loboncos futkárok híjas állatokat esznek, valamint azoknak a lábát, akik botormódon rájuk lépnek. Orrontó furkász Besorolása 3x-es osztály A furkász Nagy-Britanniában honos. Ez a fekete, bolyhosszőrű, hosszúórú, ásólábú kisbestia szenvedélyesen szeret mindent, ami csillog.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 az olálka Európa, Oroszország és Amerika ritkán területein előforduló démon. Csökött malacra hasonlít. Hosszú lába, tömpe farka és keskeny fekete szeme van. Belopakodik az olba, és a malacokkal együtt szopja a kocát. Minél tovább teheti ezt észrevétlenül, minél nagyobbra nő, annál több kárt okoz a gazdaságnak, ahová beköltözött. Az ólálka rendkívül fürge, igen nehéz elkapni, de ha egy fehér kutya kiűzi a birtokról, nem tér vissza többet. A varázslény felügyeleti főosztály kártevő mentesítési arészlege tucatnyi albínó ebet tart készellétben erre a célra. Nundu Besorolása 5x-es osztály ez a kelet-afrikai bestia, mely óriásira nőtt leopárthoz hasonlít, a világ talán legveszélyesebb szörnyetege. Hatalmas termete ellenére zajtalanul jár, és már a lehelete is mérgező. Legkevesebb, száz jól képzett varázslónak kell összefognia a legyőzéséhez. Okkami Besorolása 4X-es osztály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 az pedig órákig is eltarthat. Pogyrebbiny Besorolása 3x-es osztály A Pogyrebbiny orosz démon. Alig 30 cm magas, teste szőrös, hatalmas szürke feje viszont csupasz. Ha kuporog, fényes gömbölyű kőre hasonlít. Előszeretettel szegődik az ember nyomába, akit árnyékként, pontosabban annak árnyékában maradva követ. Valahányszor az árnyék gazdája hátra néz, a pogyrebbiny azonnal lekuporodik. Néhány óra után a kiszemelt áldozaton a kedélybetegség tünetei mutatkoznak. Levertség, mélabú lesz úrrá rajta. Mikor végül megáll és térdre rogy, hogy az élet értelmetlenségén keseregjen, a pogyerebbény ráveti magát, s megpróbálja felfalni. A támadás azonban könnyen visszaverhető, megteszi bármilyen egyszerű bűbáj vagy bódítóátok, de egy jól irányzott rúgás is megfelel a célnak. Porlok Besorolása Kétikszes osztály.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 Életét lovak tölti. Istállókban összegömböödve pihen a szalmán, a legelőn a lovak között keres magának. Az emberrel szemben gyanakvó, közelettére mindig elrejtőzik. Gojmók Besorolása 2 osztály A gojmók világszerte elterjed. Ez a gömbölyű testű, vajszínű, puha bundájú lény rendkívül szelid, a simogatást és a dobállást egyaránt jól tűri. Igénytelen, így gondozása egyszerű. Ha jól érzi magát, mély, zümmögő hangot hallat. Időről időre kidugja hosszú, vékony rózsaszínű nyelvét, stáplálékot keresve körül tapogatózzik a házban. Az ételmaradéktól a pókig mindent elfogyaszt, s előszeretettel dugja fel nyelvét az alvó varázsló orrába, hogy elmajszolja az orválladékot. Ez a szokása igen népszerűvé tette a mágus gyerekek körében, akik házi kedvencként tartják. Queen Tapped Más néven Szőrös Magbun Besorolása 5x-es osztály a quintaped vérszomjas, emberevő hajlamú, ragadozó bestia. Alacsony súlypontú testét és öt tuskó végű lábát sűrű, vöröses barna szőr borítja. Egyetlen helyen a Skócia legészaki pontja fölött található Dreer szigeten fordul elő. Jelenléte miatt Dreert feltérképezhetetlenné tették. A legenda szerint a Dreer sziget egykor két varázsló család, a mcleavert és a megbúnok -ok lakták. A McLeavert klán feje Dögald és a megbúnokat vezető Quintius egy alkalommal részegen párbajoztak, s a tusa során Dögald életét vesztette. A hagyomány úgy tartja, hogy a bosszuszomjas mcleavert ezután egyik éjjel körülvették a megbún házat s a klán minden egyes tagját ötlábú szörnyé változtatták. Később kiderült, hogy ezzel hibát követtek el, ugyanis a varázslónak hírhetten ügyetlen megbúnok szörnyalakban összehasonlíthatatlanul veszélyesebb ellenfélnek bizonyultak. A visszaváltoztatásra tett kísérletek rendre kudarca végződtek, s az öt lábúak az egész McLeavert klánnal végeztek. Ilyen formán egyetlen pálcaforgatásra képes ember sem maradt a szigeten, Következésképpen az átváltoztatott megbúnoknak bele kellett törődniük, hogy örök időkig szörnyként fognak élni. A legenda talán igaz, talán nem. Bizonyosságot nem szerezhetünk, hisz egyetlen meglévert vagy megbún sem maradt, aki elmesélhetné, mi történt őseivel. A quintapedek nem tudnak beszélni és mindeddig sikeresen kivédték, hogy a varázslény felügyeleti főosztály mágusai befogják és visszaváltoztassák akár egyetlen példányukat is. Jobb híán feltételeznünk kell hát, hogy a szőrös megbúnok, ha csúf nevük valóban eredetüket tükrözi, elégedettek jelenlegi bestia állapotukkal. A dírszigeten a szőrös szörnyeket messziről, a parttól tisztes távolságot tartva érdemes megfigyelni. Ramóra Besorolása 2x-es osztály A ramúra az indiai óceánban élő ezüst színű hal. Erős varázsa segítségével lehorgonyozza a hajókat, megvédi a tengeri utazót. A Varázslók Nemzetközi Szövetsége nagy eszmei értékűnek nyilvánította a ramúrát, s számos törvényerejű rendelettel védi a halorzó mágusoktól. Rőt -sipkás. Besorolása 3 x osztály Ezek a törpeszerű lények csatamezők földi üregeiben és egyéb olyan helyeken élnek, ahol valaha emberek vérét ontották. Bűbájjal vagy ártással könnyen elűzhetők, de komoly veszélyt jelentenek a magányos móglikra, akiket éjszaka megtámadnak és megpróbálnak agyonverni. A rőcsipkások főleg Európa északi részén gyakoriak. REM. Ré Besorolása 4X-es osztály a REM rendkívül ritka, aranybőrű, óriás bivaj, az Észak-Amerikai és távol-keleti vadonok lakója. Vére emberfeletti erőt kölcsönöz annak, aki megissza. E varázslatos nedű azonban a beszerzési nehézségek miatt szinte soha nem bukkan fel a szabad piacon. Más néven skizopuzik Besorolása 4X-es osztály A háromfejű Runa kígyó őshazája az afrikai Burkina faszó. 180-200 cm-es, élénk narancssárga testét fekete csíkok díszítik. Igen feltűnő állat, ezért a Burkina faszói mágiaügyi minisztérium egyes erdőkben feltérképezhetetlen rezervátumokat jelölt ki számára. A rúna kígyó bár nem különösebben agresszív lény, egykor a fekete mágusok kedvelt állata volt, nyilván feltűnő, félelmet keltő külseje miatt. A faj sajátos viselkedési szokásait azon pár varázslók leírásaiból ismerjük, akik birtokoltak és kifaggattak ilyen lényeket. Ezekből a feljegyzésekből kiderül, hogy a kígyó egyes fejei más és más célt szolgálnak. A szemből nézve baloldali fej a tervező, kitalálja merre menjen és mit csináljon a kígyó. A középső fej az álmodozó, a rúnakígyó gyakran napokig mozdulatlanul fekszik, gyönyörű látomásoknak, képzelgéseknek adva át magát. A jobb fej, melynek feladata a kritizálás, szüntelen idegesítő sziszegéssel kommentálja két társa teljesítményét. A kritikusnak veszélyes méregfoga van. A rúnakígyó általában rövid életű, mivel fejei hajlamosak a civódásra. Gyakori az olyan példány, amelyiknek hiányzik a jobb feje. Ennél a bal és a középső fej összefogtak és leharapták bírálójukat. A rúnakígyó a mágikus lények között egyedülálló módon száján préseli ki tojásait. A rúna kígyó tojás az agyserkentő bájitalok értékes hozzávalója. Ennek és magának a bestiának évszázadok óta virágzó fekete piaca van. Szalamandra Besorolása 3x-es osztály A szalamandra testű, tűzlakó, lángal táplálkozó gyík. Teste fényes fehér, de a tűz hőfokától függően kéknek vagy karlátpirosnak is tűnhet. A szalamandra, ha borssal etetjük, akár hat órán át is kibírja tűznélkül. Egyébként addig él, amíg ki nem alszik a tűz, amelyben született. A szalamandra vér gyógyító és regeneráló hatású. TENGERI KÍGYÓ Besorolása 3 x osztály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 A mélyben úszó szikecsek azóta is szavatokra szaggatják a tengernek azon részén halászó muglikhálóit. Polipsárkány Besorolása 4 x osztály Az Észak-Amerikában honos, félig madár, félig hüllő polipsárkányt, mint neve is mutatja, egykor sárkányfélének tartották,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 hogy még a loknesi szörny sem feltétlenül esélyesebb nála, a legönreklámozó bestia címre. 1949 óta működik Marylandben a polipsárkány védelmi liga, melynek elkötelezett tagjai módszeresen amneziálják azokat a muglikat, akik polipsárkányt látnak. Aranyröppenty Besorolása 4X-es osztály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 A Quidditch évszázadai könyvek 1952 Röppenty rezervátumokat világszerte találunk. Sphinx Besorolása 4X-es osztály Ezt az egyiptomi eredetű emberfejjel és oroszlántestel rendelkező bestiát a varázslók több mint egy évezrede használják értékes tárgyak,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 Két fontos jellemzője van, óránként változtatja a színét, és mérgező nyálkás nyoma kiégeti a növényzetet. A tarlász egyes afrikai országokban őshonos, de a tapasztalatok szerint Európában, Ázsiában és Amerikában is felnevelhető. A kaleidoszkópikus színváltozása szemedgyönyörködtető látvány, ezért egyesek házi kedvencként tartják.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 Lerázni és befogni egyaránt nehéz. Értékes bőréből pajzs és védőruházat készül varázslók számára. Viharmadár Besorolása 4 x osztály A viharmadár csak Észak-Amerikában, azon belül a legnagyobb számban Arizónában él. A kifejlett állat az embernél magasabb, és azzal a különleges képességgel bír, hogy repülés közben vihart tud támasztani. A viharmadár annyira érzékeny a természet feletti eredetű veszélyre, hogy a tollát tartalmazó varázspálcák képesek megelőző átkok kilövésére. Az Ilvermorny, Boszorkány és iskola egyik háza a viharmadáról kapta nevét. Troll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 A hegyi, az erdei és a folyamitrólt. A kopasz, világos, szürkebőrű hegyitról a legnagyobb termetű, s egyben a legvadabb. Az erdei tról halványzöld, egyes példányainak bőrén zöld vagy barna színű, vékony szállú kuszaszőrnő. A folyamitrólnak két kurta szarva van, bőre vörhenyes, esetenként szőrös. Ez a típus gyakran hidak alatt áll lesben. A trollok nyers húst esznek, s nem válogatnak az áldozatokban. A vadállatoktól az emberig bármit zsákmányul ejtenek. Egy szarvú. Más néven unikornis. Besorolása 4 x osztály. Lásd a Kentaurok besorolásához fűzött lábjegyzetet. Az egyszarvú Európa északi erdőségeiben élő gyönyörű bestia. Kifejlett állapotban homloka közepén szarvat viselő, hófehér lóként írható le. De a csikók eleinte arany, majd pedig ezüst színűek. Az egyszarvú alapvetően emberkerülő természetű, s adott esetben boszorkány közeledését szívesebben fogadja, mint varázslóét. Mivel igen gyors mozgású, Rendkívül nehéz befogni. Az unikornis szarva, vére és szőre komoly varázserővel bír. Akár csak a korábban jellemzett tündérek, az unikornisok is nagy népszerűségnek örvendenek a múglik körében, ez az ő esetükben jogos is. Vampusz macska Besorolása 5 osztály a méretében és külsejében némileg a pumára, vagy más néven hegyi oroszlára emlékeztető vampuszmacska az Eplech-hegységben őshonos. Tud a két hátsó lábán járni, és elfut a elől, emellett úgy mondják, sárga szemével, hipnózisra és legilimenciára képes. A cseroki indiánok rendelkeztek a legtöbb ismerettel a fajról, mely lakótársuk volt ősi földjeiken. Mindeddig kizárólag cseroki harcosoknak sikerült varázspálcamagnak használható vampuszszőrt szerezniük. 1832-ben a színszínetbeli Abel Treetops varázsló szabadalmaztatott egy módszert a vampuszmacska megszelidítésére házőrzőként való használat céljából. A Treetopsról utóbb kiderült, hogy csaló. Miután a makúza emberei tetten érték, amint bazibum kezelt Murmáncokat. Az Ilvermorny boszorkány és Képző iskola egyik háza a Vampuszmacskáról kapta a nevét. Vérfarkas. Más néven farkas ember. Besorolása 5 osztály. Ez a besorolás természetesen csak az átalakult vérfarkasra vonatkozik. Két teleholt között a vérfarkas éppoly veszélytelen, mint a közönséges ember. Szívszorító beszámolót olvashatunk egy varázslónak a korral vívott küzdelméről ismeretlen szerző, Véres Száj Érző Szív című klasszikussá vált művében. Varázsütés könyvek 1975. A vérfarkas, bár feltételezhetően Európa északi feléből ered, világszerte megtalálható. Az ember csak harapás útján válik vérfarkassá. Erre az áldatlan korra nincs igazi gyógyír, de a báitaltani kutatásoknak köszönhetően a legrosszabb tünetek ma már kiküszöbölhetők. A farkaskorban szenvedő varázsló vagy mugli egész hónapban normálisan él, de Teli Holtkor Bestiává változik. A vérfarkas abban különbözik a legendás lények túlnyomó többségétől, hogy kifejezetten az emberre vadászik. Szárnyas ló besorolása 2-ksestől 4 es osztályig. Szárnyas lovak a világ minden táján élnek. Számos változatuk ismert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 Kiábrándító bűbájt kell szórnia. Lásd a bevezetést! Yeti Besorolása Két x es osztály A Tibetben élő Yeti, más néven majomember, lapáttalpu, undok hólény, feltételezhetően a troll rokona de ez nem bizonyított, mert még senkinek nem sikerült elvégeznie rajta a megfelelő vizsgálatokat. A yeti akár négy és fél méteresre is megnőhet, testét tetőtől talpig hófehér bunda borítja. Mindent és mindenkit megeszik, ami és aki az útjába kerül, de fél a tűztől. Képzett varázslónak nem jelenthet gondot az elriasztása. G.K. Rowling G. K. Rowling többszörös díjnyertes Harry Potter sorozatát 80 nyelvre fordították le, s hét kötete több mint 500 millió példányban talált gazdára. A regény folyamból készült 8 film ugyancsak óriási sikert aratott. Teljes egészében jó célra fordítják a Quidditch évszázadai és a legendás állatok és megfigyelésük című könyvek,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 Olivia Lomanek-Gill a University of Hull színháztudományi szakán végzett kiváló minősítéssel, majd a Camberwell College of Artson szerzett mesterfokozatot grafikai sokszorosításból. Hivatásos képzőművészként dolgozik, munkáit minden nagyobb londoni képzőművészeti vásáron kiállítják. Olivia első professzionális illusztrátori munkáját Claire és Michelle Morpurgo. Ver My Willis Take Me című könyvét jelölték a Kate Greenaway medára és elnyert az English Association Picture Book Awards-ot. Olivia és papírrestaurátor férje az angliai Northumberland megyében egy maguk építette faház műtermében élnek és dolgoznak. Van egy műhelyük is a közeli faluban, ahol Olivia három tonnás nyomdagépe áll. Comic Relief 2001 óta a Quidditch évszázadai és a legendás állatok és megfigyelésük közel 20 millió fonthoz juttatta a Comic Relief-et, és ez a mágikus összeg sok ember életét változtatta és változtatja meg. Ennek az új kiadásnak az eladásaiból befolyó pénzt arra fordítjuk majd, hogy a világ különböző tájain élő gyermekek és fiatalok biztonságban egészségesen, iskolázottan és önbizalommal telve tekinthessenek a jövő felé. Különös figyelmet fordítunk azoknak a gyermekeknek a megsegítésére, akik a legnehezebb körülmények között, háborús zónákban, erőszaknak, elhanyagolásnak vagy bántalmazásnak kitéve kezdik életüket. LUMOS Protecting Children Solutions Világszerte 8 millió gyermek él árvaházban, pedig 80 százalékuk nem árva. A legtöbb gyermeket azért veszik gondozásba, mert a szüleik szegények, és nem tudják megfelelően ellátni. Bár a otthonok alapítói és fenntartói nyilvánvalóan jót akarnak, több mint 80 évnyi kutatás eredményei bizonyítják, hogy az árvaházi nevelés negatív hatással van a gyermekek egészségére, Fejlődésére növeli annak kockázatát, hogy bántalmazást szenvednek, gyermekkereskedők áldozatául esnek, és jelentősen csökkenti az esélyüket a jövőbeli egészséges boldog életre. Egyszerűen fogalmazva, a gyerekek családba valók, nem árvaházba. A G.K. Rowling alapította Lumos segélyszervezet a Harry Potter világnak arról a fénygyújtó varázslatáról kapta a nevét, ami világosságot visz a legsötétebb helyekre is. Mi a Lumosznál ugyanezt tesszük. Rávilágítunk az intézetek falai közé rejtett gyerekek sorsára, és világszerte úgy alakítjuk át a gondozási rendszereket, hogy minden gyerek megkaphassa a családot, amire szüksége van, és a jövőt, amit megérdemel.